Eco de la Vall arrobes a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 de l'Avall.org l'eco de l'Avall.org i també per internet a radiolesplanes.com A escoltarem l'àudio de la taula rodona per la desmilitarització que va coorganitzar Ones de Pau i Ocupem les zones. el 15 de març de 2011, a l'Infospai. Salutacions a tothom, benvinguts a un nou debat d'Ocupem les zones.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 susceptibles de ser intervingut militarment per part d'això que diuen els, els estats disposats, és a dir, estem parlant des, des de sempre. No? Això sí que canvia i sí que podem veure com totes les estructures globals, estem parlant de l'OTAN, de l'UE, per a través de l'Espanyol, el tots els exèrcits són sempre un departament de cooperació en temes civils, sempre busquen aquesta legitimitat,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 que ha, que ha a Haití. ¿no? O sea, es Estamos hablando de lo en ejército, que antes vega ese... Eh, dit, y es natural, es decir, el humanitarismo hoy en día es... es a, si no, tú no lo utilizas políticamente es que estás bobo, es dir, hoy día es lo que tú puedes hacer para justificar. Y es cierto que hoy día la imagen del exército ha mejorado, sobre todo gracias a aquests uh, paral·lels, estem no? parlant de globalitat, amenaces globals, necessitem aliats i segons és que estem aquí per servir no només a nosaltres sinó a altres poblacions ara bé, si llegim les doctrines militars, si llegim la, la, la llei militar de defensa eh, o la llei de defensa nacional vull dir, veiem que sobre el paper estem parlant de la mateix de sempre Inter Espanya intervindrà allà on els seus interessos estiguen en risc, això està per escrit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 com l'estat com està configurat avui, l'estat modern s'ha configurat per, des de l'Eviathan i des de Hobbes fins avui o des de Maquiadell és bastant complicat perquè és l'exposició d'una societat desigual i per mantenir una desigualtat social important eh, el requisit imprescindible malauradament és la força no? i això és aplicable a societats internament a la nostra però també, com deia Alejandro, al, al, al món no? i jo crec que avui és... sí que crec per sobretot, que els exercits eh, són prescindibles absolutament és possible una altra mara de relacions internacionals i una altra mare de convivència social, això, això és així. Eh, però també és veritat que, que els que detenten el poder i els governs ens ho pensen moltíssim. que quan Alejandro abans parlava de globalitat i jo que també és veritat que una de les paradoxes del segle XXI és que la policia es militaritza les nostres barris i l'exèrcit es policialitza al món, quan hi ha una globalitat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 aquest any sortien 600.000 euros de, per fer campanyes publicitàries per subvencionar-les. No? no per emetre després, que això després es gasten milions d'euros, sinó per, per promoure-les no? entre universitats i entitats. Vull dir, realment eh, interessa molt no? i ho han fet molt bé en aquest sentit. Vull dir que Realment hem sabut aprofitar aquesta escletxa, no? d'aquest canvi de, de món, de mentalitat, no? de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 enllà també, no? la, la barricada, no només a nivell físic sinó a nivell d'elèctric i de plantejament no? però a la, a la vegada s'ha de fer xupxup la societat, no? vull dir, ha, de, ha de bullir no? que jo crec que, que n estem en la via però que, que l'enemic és gran, no? vull dir, mm. els interessos poderosos a més no? Algú vol comentar alguna cosa, algun aspecte sobre la insubmissió avui o potser la desobediència civil? també en aquesta línia per acabar amb el Bueno, la insumissió ha desaparegut, segons els medis <laughs> oficials ha desaparegut, perquè ara s'ha darrat de deu anys d'insumissió, de, de de, perdó, d'insumissió, de final de, sí. de la mili, i vull dir, no hi ha hagut cap mitjà oficial que n'hagi fet quasi ni cinc cèntims, no? llavors és curiós, no? com... Eh, realment el, això te dona una mica el poder que va tenir, no? Vull dir que la poc que li tenen, no? Dir, de, de fet, des de l'any u de la filla de la mili, que ja van olvidar totalmente el concepto en insumisión concepto no, concepto que después han aprofitar muchos políticos para decir que es insumisión en el tabaco, que es insumisión no sé qué hasta la guerra ha hecho insumisión ¿no? en algún momento de la guerra política es que, que que es curioso ¿no? pero sí que destacable, ¿no? que eso 10.000 y insumisión no ha parecido bueno, no se bueno, no sé no, no, no, no, no, no. Però la, la, la desobediència civil segueix sent una pràctica de tots els col·lectius que lluiten per la desmilitarització i és una eina encara efectiva. Sí, o és. O és. Potser entén poca desobediència però continua sent una eina creient, efectiva, no? Jo crec que els que estem aquí d'una altra manera la, la intentem portar a terme, no? Ja sigui les campanyes d'OEFE, d'Uxecció Fiscal, ja sigui, doncs, pues, això, quan plantem cada mes el xeringuito a Aragona per la pau, ja sigui quan la gente del de de control comercio de armas, pues va al BBVA y fota ya la gran manchada, decir... bueno, no son cosas, ¿no? Vull dir que claro, se troba falta una miqueta que haja gran campanya, ¿no? Que de alguna manera articulés, ¿no? El el muy bien antimilitarista o desmilitarizador, ¿no? no sé, poc sé, l'haurien de cambiar, ¿no? Doncs Es com que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 Yo que tend volver a dire es eh, si sí, cree que es en este caso tambiéncordremos datos que es absolutamente imprescindibleten de sobeín y, y, y posar así sobre la tabula es ser que, que, que la otra banda ni de defensa pasamos dineros sobre la tabula sobre todo en campañas de imagen es muy importante yo tengo una, una data que cree que es eh, nada que que es interesante es del año 2004 pero después va a ser el estudio pero pues, es desde año 2004 que era eh, el, el vídeo promocional de la campaña nadal del Ministerio de Defensa en, del año 2004 al 2005, en esta campaña de nadal era 100% de las imágenes, estaban relacionadas directa, directamente amb el tema humanitario, el tema de cooperación, 100%. Aquell año yo voy a hacer números de ver cuántos dinero se dedicaven a temas que el ejército de ella que era ex-humanitaria, no que yo diría que era ex-humanitaria, sino que la ex de ella. Y el número que va salió era el 0,0006% es decir, mientras se dedicaba a hacer unas feina auto supuestamente, ¿no? autodenominada humanitaria, estaba eso el 0,006%, justificabas toda la asistencia al ejército a través del 100 de las imágenes de los o sea, yo creo que eso, ah, esperaí. Eso en, en ona riba, que el ejército no está tan mal visto como estaba antes, y si yo ve creo que, que ya que la gente que, que te clara cómo funcionan estas cosas de qué estamos hablando,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 que l'esquerra verda, l'esquerra dinsativa sí. i tot això está a favor, és una excursionada sobre Límia i s'acosta, costa molt millor i ja comencen fosen moltes excepcions. Malgrat sabem que l'exercit és el bras dels dels dels dels estats per per per, per, per tenes que s'interessa als d'estar, o sigui, està això està claríssim i està per ser com dic, que no cal fer eh, cap anàlisi pero eh costa el ministerio no insuporta, yo creo que es això vaig. Malgrat no són conscients de, de, de, de la base del que significa el militarisme, es a dir, si avui en día Estats Units és es, es el que diu com s'han de fer les coses, no és es perquè els Estats Units tingui més diners o més PIB, yo diria que la Unión Europea té més PIB que els Estats Units. És perquè els Estats el 50% de la capacitat militar del món y per això es qui imposa i qui posa la l'agenda, i tal. No sé si España tindrà més o menys pique a Rússia, pero serà molt equivalent, Pero España no conta, mateix que Rússia, que sí na poden anar allá. Crec que el Alejandro no l'ha menclau. A tot exèrcit és la propaganda y la, la i Son hipocresia, són valors i obreclaves tan conjuntencials. I per claura, on el Toni, no mica, igual m'equivoco, me ¿eh? però el relat col·lectiu de, de que baja la classe a la insubmissió i el potencial de la desobediencia, jo crec que 13 anys en la història dels pobles és molt poc, és una perspectiva, no? i la insumició, els primers 22 insumissos que al febrer del 89 es presenten i diuen que no pensen fer servei militar i dir-los que al cap de 13 anys amb un milió d'objectors i 40.000 insumissos declarats es declararia la filla de la insumició. Tu ho dius al 89, quan el, el Vargas deia a los insolidarios, no? si va haver-hi una guerra contra la insumició i va haver-hi un potencial de transformació social i personal de moltíssima gent que ha canviat amb la insubmissió que avui continua en complir, perquè clar, la subadiència el que té de, de realment és que el compromís no és amb la boca, és amb el cos, tu pues, t'has d'implicar personalment. Dir que en 13 anys amb un estat com l'espanyol i amb una cultura que tenia, no? El que passa, jo crec, la segona gran crisi de l'exèrcit, venien d'intentar maquillar-se de qui no era l'exèrcit que aquí quan tots sabem que és l'exèrcit de Franco, que es va jubilar, va ser d'atencions, aquesta és de gran missió de Serra, vull dir, jubilar, la, la jugada franquista ha baixat de pensions i de silenci doncs el 89 no? i els 80 una nova crisi i d'aquí més jo crec una segona legitimitat o re-legitimitat de l'exèrcit que és no? tant que tenim una segona crisi amb una altra generació i més el que explicava l'Alestandro d'aquesta campanya de, de humanitarisme i d'immocracia de acabant per Líbia, no? que tots estan dient que no pot ser que està passant però ningú diu que entre 2006 i 2009 les armes que s'han vengut de la Unió Europea són 1.400 milions d'euros no? i les armes amb l'esquemata Gaddafi són armes europees de la indústria militar europea. Molt bé, si us sembla bé, podem passar al següent bloc i agafar les últimes paraules de David Fernández, doncs també plantejar aquest titular, és que Espanya és el sisè exportador del món d'armes i per tant pocs, pa pocs països tenim per davant i aquest potencial és mourant. i evidentment doncs, Líbia és un destinatari, però també molts altres països on per llei doncs, no, es podria, no es podrien vendre aquestes armes, més enllà de que considerem que no, no s'han de vendre les armes no? i s'ha d'utilitzar aquesta inversió pública amb altres finalitats. Aleshores, si ens agaféssim aquest titular, Alejandro, per exemple, és una denúncia que s'ha de dir molt clarament. No? Espanya és el sisè exportador d'armes amb uh -huh. tot el que implica la responsabilitat darrere d'aquestes doncs, guerres que hi han avui en dia. Com a missatge és demoledor eh? i hi ha gent que hauria de donar explicacions sobre, sobre aquest, aquest punt però mira, ho no, anomenem bueno, democràcia però no tindrem mai explicacions de com, com pot ser que Espanya sigui el 6es portador mundial d'armes però jo voldria anar, anar una mica més enllà i dir, bueno, què significa ser és important que s'apiguem és, és molt fàcil dir que, que Zapatero es eh, porta moltíssim més que Aznar no? i és cert, és cert, ella ja puja molt Pero que estén hablando de dinero, no estén hablando de, de capacidad destructiva, es decir, no es lo mismo vender una fragata de 100 millones de euros o 200 millones de euros a Noruega que vendre municiones, perdón, 100 millones de euros, que sería la verdad, sobre todo si hubo destines y tal. Eso no voy a no justificar ni a eso el vender una fragata de guerra noruega, es un tema que no se habría de fabricar directamente. Me parece más interesante una estadística las estadísticas que le dio Intermón ¿no? hace eh, tiempo. Bueno, va Intermón va ser los FAM juntamente con Llanza, y creo que va ser Amistía, si no recuerdo malamente, pero Llanza seguro, pues, esta xarxa plataforma sobre el de la vinculación con las armas, que decía que España era el segundo subministrador de municions d'armes lleugeres llogeras a África, al sud de Sahara, el del mundo, por detrás de Estados Unidos. Ahora, yo te diría que probablemente uh, eso no es cierto, pero es que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque si ha una característica de este mercado, de este sector es la mancanza de, de transparencia. Si lo sea, que podemos decir es que España es, es, está haciendo barbaridades, tanto en volumen económico que, que, que és més difícil d'ocultar i probablement, això, si estem dient si sé, és que no se'ls sé hi sé, perquè això sí que, sí que es miren. És cert que és més complicat veure que fa a Xina, o Rússia i demés, però probablement si no se'ls sé hi se'ls se hi té, però estem ahi. Hem preocupat a, a, més o, o al mateix nivell què és el que estem fent que, que no entenem, o per què per exemple estem exportant a, per la mititat de del que es portem eh, a l'Àfrica Suera en armes lleugeres, que en fin, és el que està matant a tanta tanta gent. perquè ho es a un sol país que es diu Ghana i perquè gana eh, ja sabem que resport a altres llocs no? eh, i com pot ser que e descontrol, com pot ser mancsa desculpus. No? Perquè és que Si diem si és portador mundial, eh, és molt fàcil de, de rebatre die. No? que són dos vaixell aquí a Noruega, no séè alss Estats Units i, i no sé què.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 Eh, es comenta cada any no? per què no arranca és una pregunta clàssica, no? eh, per què no arranca la campanya d'eixecos fiscal no? i bueno, hi ha anàlisis de tot tipus. Eh, a mi el que sempre m'acaba arribant més és que eh, la gent té molta por aixina. i això en al final mm -hmm. és una cosa bàsica, vull dir que eh, al gestionar cadascú les seves misèries econòmiques doncs tothom té un abandonat pues, o no, doncs pues, algú que amagar, ens pensem, perquè en el ho saben tots, però bueno, sempre ens pensem allò que, que ai, això no ho descobriran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 si és que realment fer contrapublicitat al que és l'aparell és, és molt complicat, però, però, però costa, no? I sí, d'aquí a no res tornem a començar la campanya d'enguany vull no? dir que amb els arguments de sempre eh, 52 milions d'euros cada dia en despesa militar etc, etc, no? i bueno, a veure si ara, copem una segona a veure si... Eh, bueno, no sé i ara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 eh enrere de sindicats que, bueno, que, que s'han negat directament a a, fer, o, o a promoure una mica aquesta reconversió. Vull dir, fins que quan estaven en fallida, bueno, els estilleros de, de, de Porto Santa Maria, crec que eren, vull dir, claríssim, vull dir, defensar per sobretot el posto de treball. Ah, però si és que s'olleren unes perdides un... brutals, supal. Hi ha un cable de dubitics molt interessant, que és una reunió eh, de Candidato Méndez, secretari general de la UGT reunint-se amb l'ambaixador amb la virra eh, per demanar-li que bloque desbloquegi el vet nord-americà a una importació per uns cases espanyols que han d'anar a Veneçuela. ho fa Secretari okay, general de l'OGT. Cà Méndez es reuneix per demanar si desbloqueix. I el refons és el tema sindical que no poden fabricar allats casaa que és la primera indústria aeronòutica espanyola no?, que no podemn fabricar i l'única empresa pública industrial que queda a Catalunya després de les 80 es diu com força està a la vall del Ripollès i des de fa 3 anys fabriquen eh, elements eh, complementaris veines eh, de, de, de, de de bales de munició i, i les corrues dels carros o sigui, les bales dels carros és una empresa industrial i el 51% és capital de la Generalitat i dic perquè hi aquest discurs també trampa que també ho dic, quan parles amb responsables ho diuen això és que si no ho fem nosaltres o faran altres pitjors no? que, que també i com l'estat espanyol doncs, té una economia també molt dependent, diuen, pues doncs és un aquí hi ha, jo crec que hi hi molta hipocresia, no? eh, Aquest és el discurs que si no, qui ho fa? Eh, no? Altres que ho faran pitjor etc, altres també gran, bueno, a Europa i així, però és, és la trampa de del cicle, del cicle militarista, perquè si no, i, i a més, malgraidament el comisionat món saber així, o sigui, les armes corren, les armes estan per al món, no?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 Our pain I'll say it again God is a concept By which we measure Our pain Yes we do I don't move! <laughs> de alguna cosa de Indra uh, o de o de del que vulguis, verdad? No, no tan caràcter. És que és també una tenència, és a dir, si el que se intenta controlar són les armes, els productes acabats, doncs fabriqueixen components. I llavors aquí, què dir, si un circuit electrònic sis per els militars si i per els civils. Mencioneix Indra, és no empesa en Madrid, pero que com estás dient bé, aquí té una implantación brutal. Bé, pues Indra què fa? Fa moltes coses, però per fa el simulador de vol del CFSG y los CFSG son los aviones que Estados Unidos exporta a Israel y son los aviones que se van a utilizar en la Massacre de Gaza no responsabilidad tienes? ¿Es directa? ¿Es indirecta? ¿Es molta ¿Es poca? Eso depende del criterio de cada uno pero eso es esteis de, de, lo que estamos hablando es, es, es un tema muy, muy concreto, muy serio el problema es que estamos viendo que a Europa eh, si, pues, agafemos el ejemplo español que fabrica productes acabats són tres empresas que tienen monopoli o pateien monopoli i està molt clar identificat i la gent té uns vínculos absolutament directes con el, el, el gobierno, sea, lo tenemos todo hecho. Ahora, la resta de decenas y decenas, y decenas de empresas que funcionen que trabajan también en el sector militar trabajan de, desde esta lógica, trabajan consor consorcis en altres organizaciones, fabrican componentes muy centratamente en el tema electrónico o el tema més metalúrgico de, de preparar y eso es muy difícil de, de, de controlar. De encara que tengamos un, un trácter mejor del que tenemos, que de fet el, el, la llei espanyola està prou bé, el problema no és la llei el problema és la implementació de la llei i el problema és el seguiment de la llei si és tot secret, què ha de dir res eh, no, no, no serveix per res és a dir, tinc un bon exemple que és, abans de la implementació de la llei Espanya violava la llei flagrantament avui està fent el mateix conclusió de la llei, no serveix per res perquè si no ha canviat l'actitud això és per què volem la llei i això és un, és, és un, és un, és un, és un fet i un altre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 Hay una estadística que dice, una estadística de transparencia internacional, puede no ser más o menos creíble, pero te está diciendo que el 50% de las denuncias que arreglen de temas de corrupción están vinculadas al sector militar. Es decir, puede ser no estamos hablando de la tarta més gran pero sí del sector donde te quedes en un pastel más grande. Es decir, les oportunidades de embutacar tu dinero son más elevadas que en cualquier otro dinero. Y estamos hablando de que si ponen esos dinero en la butaca, són els cosins, són els germans, són els amics, o són els mateixos els que prenen decisions. El no ve d'ahir, no és a dir, sí que podem dir que és el principal negoci del món, no en volum econòmic global, sinó que me toca a mi. No? Mm. Sí. Sí. A més és que no se vull dir, la memòria de l'indra de fa 3 anys, vull dir, que ja te cago les mares. i jo, uita, eh, deien que eh, diversi, diversificaven molt les seves inversions i els seus treballs, i que un dels elements que els donava consistència era tot el que es dedicava a indústria militar, perquè era una indústria que mai baixarà, vull dir que és un valor segur. i això toia na la memòria directament, dir que, dir que una miqueta per aquesta idea, no? de, de que el el complexe econòmic o militar és, està molt apocentant, no? és una evidència, no? no, és una evidència que diguem els antimilitaristes, és una evidència que diuen els mateixos, no? Llavors torno a insistir que encara no entenc com una cosa tan evident costa tant de fer-la fer evident no? i caure no? de, del seu paradigma, no? de, de la seva visió. No? Perquè en el fons qui la patim no som la majoria de la població, no? a nivell econòmic o a nivell físic, no? els que pateixen més, més a prop no? els conflictes. Ah, no, pues. veure, potser si sí, visibilitzéssim més o, de, o, o vinculéssim el que és el control social a les campanyes i les accions antimilitaristes o per la desmilitarització potser guanyaríem força a l'hora de doncs, desenmascarar tota aquesta corrupció vinculada a, a, a la fabricació d'armes i al comerç d'armes David, podria ser també un camí vinculat a tots els col·lectius que lluiten per la desmilitarització i tots els col·lectius també doncs, antiautoritaris i que doncs, fan denúncia d'aquesta repressió i aquest control social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 quan avancem de la, de la deriva autoritària de Clusconi ha tret l'examen del carrer o sigui, físicament ja per controlar el que sempre era l'anemic, perquè l'anemic abans sempre estava a fora i ara ja és a dins, els anemics més de població interior no? perquè si paguem d'amenaces a l'estat espanyol doncs jo crec que l'única intervenció per defensar la sobiranà nacional exitosa i miraculosa és Perejil no? doncs, sí. ja, sí que... ja fa gràcia, perquè fa gràcia bueno, s'aixeca un ministre de defensa i et diu a l'alba i conforto vinda de levante hemos recuperado las posiciones bueno, era una cabra, no? fins on sabem era tota la població animal que, animal que hi havia però jo crec que està directament vinculat i fins i tot per lligar-ho ja que parlàvem una mica mal el debat anterior eh? quan parlem d'Indra i veiem que el senyor que porta és un senyor que es diu M'estic cruixar, no? Riquet M'estic cruixar que era un senyor que era el segon secretari d'interior durant el segon govern d'Azmar no? un senyor que va fer hem tingut des de l'arribada, des del 95, des del nou Codi Penal de la Democràcia 25 reformes del Codi Penal i jo crec que la lògica és la mateixa abans hi havia una voluntat de pau de transformar un ordre internacional que tots considerarem injust i ara ja és anar contenint els enemics els noms enemics, que també m'agradaria parlar de 15 noms no enemics no? perquè els noms enemics que hem tingut a Irak quan fa un instant per dir-ho així a Irak és una guerra que era mentida jo ho reconeix fins a George Bush vull dir, ja ho reconeix tothom ja ho ha dit Pau, ja ho ha dit Bush, ja ho ha reconegut tothom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 són els que també han de desenvolupar a nivell intern la mateixa categoria cap a la població interior si busca un enemic interior que cohesionés encara més i que fessin possible qualsevol canvi social i és un negoci rodó cap a fora i cap amb nens sí. Molt bé. Afegir, crec que és, és important, és a dir, per, per què volem exèrcit és per dues raons una per ajudar i la per defensar-nos pues además papeles también y bueno, ¿de, de pensamos de qué? ¿De pensamos de las amenazas, de qué son las amenazas. Eso vínculo que está en en el aviso de control social para la Unión Europea, la OTAN, Definition, las amenazas. y Te paren del terrorismo, te paren de las organizaciones criminales, es decir, sin eso ya no había amenazas. Te paran también de estas fallidos, es decir, eso de decir que a tres fases las cosas de una otra manera, ojo, porque ha de ser dar acorde una estructura muy concreta però el que vull canar és que la quarta pota és la dir Estem parlant de d'organitzacions militars que t'estan dient que la immigració és una amenaça per la seguretat dels Estats membres. A partir d'això hi amenaça i el terrorisme, l'islam, bla blablabla, estem parlant del que estem parlant. Tinc aquí un llibre que jo considero que és un dels més recomanables i que han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 i també doncs, a, a en contra d'aquest enemic intern com pot ser a, a la migració no? aleshores a més, jo crec que val la pena recordar-lo aquest llibre tenir-lo molt present és Bar de Ediciones, i ens parla també d'aquest exèrcits dels carrers que són de l'OTAN en, en molts casos i també podríem intentar explicar ara no és aquest vincle no? entre aquest control social i l'OTAN aprofito ja que en, trec un llibre no sé si els companys d'Ecupem les zones han pogut afalar imatge un altre que és a veure...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 i hi havia deu diaris i els deu diaris i la tele estan fent campanya a favor de la OTAN i el Felipe González li va fer un discurs de la por de que si no entrem a la OTAN se'n va la llum l'endemà no? i tot i així va haver-hi uns aclòp que va tornar a descoberir no? i que aquesta és la, és la primera lliçó, vull dir que és possible la segona, que em sembla una obvietat que és clar que no es fora de per l'OTAN, perquè som 192 estats al sistema de Nacions Unides i la l'OTAN són 28 països, vull que és la policia dels països rics, que és així, ja sé que és, pot ser reduccionista, però és així, i defensa res més que el que era aleshores. Els interessos polítics i econòmics, no? i això va dir l'Eduardo Serra, la o sigui, l'OTAN està per anar a buscar el petroli que no es eti i ho no? Blanc, blanc i en ampolles, jet, vull dir que no fa falta buscar-li més coses. I jo crec que l'última que diria del referèndum de l OTAN és que a més, aquell referèndum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 també eh, molt denunciable com la base de vetra també oi, Alejandro, qui ens vols explicar de la Vetera resumidament per, per també doncs, evidenciar la presència de l'OTAN en l'Aliança Atlàntica a la península Amèrica. que diuen abans estam donant una, una imatge una mica pessimista que la bueno, puc compartir parcialment de que era millor el tema de judició, elmilitarisme estat ha anat a menys i tal, però és cert que cada dos per tres, a Bétera, tots els anys, es fan accions, molta gent participa, clar que ens agradaria que farà molta més gent, no? però podem veure com que les coses no van bé o podem veure que malgrat tots els esforços per anar a l'altra direcció, encara aguanta, podem dir que encara no es peguem amb la fiscal i podem dir que bueno, no ha caigut, malgrat tot el, tot el que hi ha. No? Eh, jo, el, el, el, jo crec que el cas de Bétera il·lustra el cas del militarisme en general, és a dir, eh, tu preguntes a la gent que viu ahi, tu estàs d'acord amb que tingués la base, que te dirà, eh, doncs, es va bé per el tema de pel·les, es va bé bé algunes coses, m'assusta, eh, el, el que te diré eh, influirà, és a dir, jo puc dir que no vull que això sigui al costat, és a dir, que estem parlant, estem parlant de...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 El cert és que bueno, jo sóc valencianet i tinc a costa de casa una base militar de l'OTAN, que és el que està fent el que l'Afganistan i moltes, molts altres països. Perquè nosaltres diem, bueno, on està l'OTAN? Els diaris estan en Afganistan, està en Kosovo i, i, i on més? On més està l'OTAN? No? Resulta que avui l otan també està en Sudan. avui encara està en Iraq, hoy están en Somalia, están en el Golf de Aden, donde están los piratas, o sea, lo tanto también está haciendo cosas allá, están en la Mediterránea eh, patrullando, es decir, está, o sea, están muchos puestos, lo que pasa es que no sabemos, no están en los diarios, pero la tal están en los puestos, pero como no hay soldados, eh, estructuras, digamos, que España envía y no sé qué tal, no nos enteremos, pero estamos hablando de la policía mundial, la policía absolutamente ilegítima, o sea, si hay...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 és que no cal que fem analisi, ja ho han dit, o sea, per què ens donen més voltes? serveix pel que serveix i ho reconeixen, és que està clar, no, no hi ha debat, no hi ha podem passar perquè no hi ha debat. Bueno, en aquest eh, casal... Eh, S'acaba. <ríe> Molt bé. <ríe> bueno, però... Home, que no, l'idea no <ríe> m'agrada. no m'agrada. <ríe> sí que hi ha debat. Felicitat. Molt eh. bé. Eh, eh, sí, no, bé. bueno, ara, jo no volia ser pessimista, Alejandro, vull dir... Sí, no, men no crec que tu siguis fusionista, és folial. <laughs> sí. en, en aquest cas sí que realment no hi ha un debat segons els interessos dels metgers de comunicació, però sí que és un debat que hem de fomentar i que a poc a poc estem fent. Ben, fem una petita pausa i seguim, Va, Toni. Molt. Vinga, fins ara mateix. Bon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 Eh, peninsular entre la gente de, de portugal y lo que era el modo de, de aquí del de estado no? yro de, de europa no eh, calaña la marcharota también eh, que de resistencias afortunadamente queda y y yo creo que van creyendo no? y como ejemplo posterior pues, en tarragona y como ejemplo porque mm. que afortunadamente esproppé pues que es desde el año 97 que va a ser la arribada del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 que no sada obviamente, la dieta, ¿no? que no sigue el problema del idioma Y y os y algú, aquello que sempre han sortats més o menys convençuts, porque eso pues claro, a la no hora de ser un, un trabajo, ¿no? Trabajo, pero bueno, una sortida económica, ¿no? sí. Entonces, diu, ¿no? Digo, no es que nos han dicho que no, que aquí de paseo y, y que cuando os veamos que que us esquivem, vull dir que saben de la nostra existència, vull dir que és curiós que potser a Barcelona hi ha moltíssima gent que no sap de l'existència de la coordinadora però el departament de seguretat de la de flota sí que clar quan arriba a Tarragona que sap que s'hi trobarà més o menys resistència. no? Vull dir, bueno, sempre que venen, obviament, fem una fem presència al carrer, vull dir que, bueno, ja, ja us diré que fa deu anys, aquest març ha sigut el dècil aniversari de l'acta Paròs per la Pau que fem cada primer diumenge de mes, nevi, plogui, pedregui, sigui 1 de gener o el que sigui a les 12 del migdia a la plaça de la Font. No? I és un acte que, que forma part d'una mica d'aquestes resistències no? que, que anti-militaristes que són necessàries, no? una per això, per mantenir aquesta continuïtat no? de de lluita anti-militarista. Alguna punt més de l'Aliança Atlàntica i sobretot de, de la presència al territori espanyol i a l'estructura militar?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 Sí, que en algun moment m'agradaria actualitzar aquest informe no? perquè si bé suscribiria tot el que vas dir en aquell temps Digan que faltava, faltava un pare de coses molt importants per entendre que és el que fem allà i que està directament vinculat en la pregunta podem demanar-nos d'allà, que allà. És, és per estem allà o què significa Afganistan, o, o és que Espanya no tra... està... està d'ahir perquè, perquè dèiem favors, és perquè estem obligats, perquè estem dins de l'OTAN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 Eh, ya no te convidaran al G20 y no te convidaran a ser eh, la amiguita de, de, de Bush y todo això o del nuevo Bush y ten un, un problema interno, es decir, en, ahora mismo no hay un no está el debate al carrer carrero, sea, no hay manifestaciones tan fortes como el que hubiera es decir, el cost político para el gobierno español de mantener las tropes es molt baix porque es una presión de barris y todo eso y después son tickets que tú cobrarás y el cost político actualmente de retirar las tropes es molt elevado què farà què fa un polític fos doncs fa això doncs me quedo però de què estem parlant estem parlant de petroli estem parlant no estem parlant de geopolítica estem parlant és que la OTAN està ésos països que jo no me dat avant són estava la OTAN són espuscalens això que diguen espuscalens de geopolítics es si están ahí y no están a otros jobs es porque ahí eso se está bien de que se repartir el pastis, son esos en esos jobs. Si mira en Afganistán, a me agrada la definición que dio mm. el hombre un autor que se dio na Gerald que dio critica Afganistán como un, un que dio como un espacio vacío. es sea, interesaría casi más, pero ¿dónde está el país y no por lo que conté entre? O sea, es estamos a costa de China de India, de Pakistán, de Irán, de Rusia, de las zonas energéticas de, en una zona que antes que Farras no tenía ninguna base militar en Estados Unidos, la más próxima estaba en, en Corea del Sud o, o en Dio García en el Indi. y hasta está todo pleno sea, estamos hablando de influencia comercial, de frenar el crecimiento de tres países sobre todo el crecimiento militar, de control, estamos hablando de, de, del riesgo, estamos hablando de los juegos de estrategia que a España va, hay molta historia y tal és si estàs de dures part del pastís. O I sigui, ja, ja que no pots no estar, perquè està tots els països de l'OTAN i tot això, hem de recollir que Espanya ha perdut sobirania militar i l'ha servit a estructures superiors. O sigui, no és lliure per decidir clarament què és el que vull. Això no vol dir que no pots retirar les tropes, ho pot fer. Treu el debat al carrer, ho treballa una mica, hi ha oposició, diu que la gent m'ho demana, i es fa. Però és que estem parlant de pastís. I Espanya ha com em vaig, fot. Com he d'estar, a veure què em dubta. Y, y jugar, o sea, quiere quedarse y, y, y estar jugando. Es decir, esa participación es el límite de, de lo que le permiten. Pero si pudiera, si lo una mica más. Es decir, porque, porque estamos hablando de, de, del pastís. Si o sea, es posible la retirada de Afganistan, no en la manera en la que estamos. No, estamos de, así, así es como funcionan las relaciones internacionales entonces eh, no, no es posible, no, no, no será Zapatero que un hará, ni, ni Obama ni siquiera ni la única opción es que mal, una mica que es lo que hacemos allá y que es lo que estaba diciendo antes, que busquen formas alternatives de hacer otras cosas y lo último ya, ya es, es, es decir, que hemos creado un falso debate parece que lo único que podemos hacer para Afganistán hoy día es o hacer el desastre que estamos haciendo actualmente o no hacer absolutamente res y si el Afganistán es un desastre es por, sobretot, por eso que se es, es, conoce como la ingerencia extranjera es, es decir, Ahí un fund de grupos armats que están combatiendo entre ellos, que lo están haciendo es yo voy a contra David, por los intereses que siguen, no lo haré directamente, yo arma la mi milicia, tu la teva, es combatiendo y tú y yo nos apuntamos al tanto. El concepto de guerra freda. En Afganistán y en otros jocs, lo que ya es una amalgama de miniguerres fredas. Hay una vintena de países, que se encuentran desde la OTAN, que están en India contra Pakistán, en sus rollitos, a través a través del patiment y es muy fácil hacer la diplomacia, es decir, España podía no enviarnos un solo soldado y decir a esta gente ¡eh! se ha acabado, el, el, el mar a esto sí tal, o yo no te que dar mar a tu y todos estos rollos y dentro los afganesos saben cómo dar más, el problema es que ahora mismo tiene el poder la gente que no habría tenido poder y eso están contribuyendo, a hablando de la política Yo estoy que cada pregunta fundamental de Alejandro, yo creo que es la clave eh? Bueno, ¿qué, es? ¿Qué es que estamos ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué hacen las tropas españolas de Afghanistan? No. Encara que farà 10 anys de l'ocupació, no? el, sí. el senyor Carçay, qui no ho sàpiga, és un mafiós. És un, és un senyor tribal, d'una de tribal no en sentit desfactiu, sinó perquè conforma una de les tribus de la és un senyor que és mafiosa. a més amb, també amb el tema de les drogues i el mercat de... Però què fem? Vull dir, la guerra de s'inicia amb un trauma, eh, que és l'11S, on moren per la trauma, perquè moren persones innocents i els bombardejos de civils de l'OTAN. I allò canvia, paradigma. canvia el paradigma. En eh? 2001 canvia el paradigma mundial de la seguretat de la guerra global permanent. I les vulneracions de la OTAN, ja us dic jo, cada població civil no? han matat més de 3.000 persones. Ha canviat algun paradigma? sobre no són el que són els aquests, perquè des del punt de vista de dominació pel terror, si definim terrorisme com dominació pel terror, és el mateix. I la OTAN està dominant per la via del terror no? a una població sencera que és al poble o als pobles andenescos. No? per què no hi ha canvi de paradigma no? I, i per què costa tant veure un avió, o si sigui, és tan senzill utilitzar un PET no? per muntar una guerra? I, i Iraq no? No? no hi havia armes d'Osservia ni hi havia res. No? I quanta gent ha mort a l'Iraq? Parlen de criminals de guerra. Jo crec que la foto de les Azores, no sé avui, però espero que la història de Jordi Comuns criminals de guerra, perquè és una gent que ocupa un país il·legalment, fa una guerra il·legalment, mata 100.000 persones no? i deixa un país devastat i destruït i de sobretot s'emporta amb el patroli. No?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 és pel cos propi, no perquè hagin generat un dolor insuflible que encara vulgui perdurar. I tenim una memòria que a vegades no? No? És, de, és de peixos, no? I tenim Guernica, tenim Dresde, tenim Hiroshima, tenim no sé què, no? I, i 50 anys no res amb l'estat de la humanitat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 i que ens tanquem i que cedim la nostra sobirania brigada i defenseu-nos del mal. I jo per acabar el de la OTA em diria que la principal amenaça d'aquest món és la OTA. O sigui, qui diu que lluita contra les amenaces és la principal amenaça, perquè l'amenaça d'aquest món es diu fam, es diu pobresa, es diu salut, es diu misèria, es diu 3.000 milions de persones que estan en la pobresa, es pot dir sida, es pot dir pandèmies que avui són curables, no? es pot dir energia nuclear, no? per dir-ho, no dir no? per suposat, però no és... Eh... No? aquesta anabolosa que existeix perquè és el dislemisme radical però que, com fa que no, no i per què han nascut i en quines condicions i per què van néixer en el seu moment a Orient, Mitjà i qui les va excitar no? el senyor Bin Laden pues, que agafi la seva biografia pues, és molt interessant no? d'Agària-Saudi fins als Estats Units Bin Laden és la base ja era, la base que és la base d'Alfanistan contra els soviètics no? i tots tenien Sam Stinger que són armars nord-americanes no? aleshores aquí hi ha un no? jo crec que afortunadament en la nostra tradició evita per la pau dels que ens han perseguit d'Arcad doncs, i tota la gent que... O s'ha sigui, posat una capacitat de fer un relat de dir per què hem arribat aquest instant no? no? i no sortir-nos del relat que ens volen dir ells, que és molt fàcil i que és de blanc i negre no? i l'altre relat és més, complex, és més complex i estem ficats en una guerra en ple, en ple, en ple 2011 no? i ja poden dir Nacions Unides i objectius dels mil·lennis, el que tu vulguis o sigui, quatre països i dos superpotències decideixen qui mor i qui no mor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 per normalitzar i sort aquí a Catalunya encara que es tallen una miqueta mm -hmm. vull dir per exemple la pàgina de, del Ministeri de Defensa quan venen a Tarragona ja l'anuncien però vull dir, constantment estan fent excursions a ciutats amb la furgoneta per, per reclutar gent, nanos, vull dir, perquè a més s'acostumen a anar a barris moltes vegades no? vull dir, buscant una miqueta de la, la cara jove no? i aquesta que, que busca recursos econòmics per, per viure no? llavors bueno, clar, ens trobem que el came és ampli, no? Però partim una miqueta del mateix, no? Vull que tenim la llei per la mà. Vull dir, perquè legalment, vull dir, que hi hagi militars -se al Salon d'Ensenyament, vull dir, és que és il·legal i que fins ara el Departament d'Ensenyament l'única justificació que ha tingut a la campanya per dir que no pot fer res és que ells no ho organitzen. Ells col·laboren. I qui organitza la Fira de Barcelona. I que, com que la Fira de Barcelona és això, privada i tal i qual, Senyor, tot i que després es coneguin entre tots i...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 Eh, això, objectius i tal, me'ls miro perquè dic, vinga, va, això és la, eh, el país que a mi m'agradaria fer, no? I clar, després dius, no? clar, un, mare meva, quan t'arribarà l'un, l'altre, bueno, és difícil, no? Eh? Eh, bueno, si voleu en, entrem directament amb en, en aquest últim debat d'aquest eh, quart bloc.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 Yo, me estás mirando. <risa> <risa> <risa> <risa> estaba pensando y lo que, que estabas diciendo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? He no? apuntado tres, tres, tres eixos, pero bueno, si lo de mal, a lo mejor me suben cuatro, me dos. Pero yo creo que, que el cor de lo que pensaría es, el primer punto es pedagogía. ¿no? Es decir, Antonio eh, estaba apuntando que estamos hablando de educación, educación en un sentido muy amplio y en en de, de pedagogía, ¿no? Que especialmente es lo que diu el Mock, ¿no? Sí. en la Asamblea Antimilitarista en el movimiento de consciencia eh, d'avants o también es uno de espilars de la desobediencia civil, o sea, una de las cosas las características que te la obediencia es para pedagogía, a través de tú os asumir las consecuencias y diré, y sí, qué pasa, si te falla y si te falla per Y pues, o sea que que es, el que en de hacer es, es pedagogía, o sea, por qué, porque estas cosas son muy complejas, está todo en contra, están en una contracorriente y en intentar arribar a la gente en, claro, en mensajes simples, pero que no sean simplistes, ¿no? O sea, sencillos, pero no simplistes, voy a decir, ¿no? No una cosa es coherencia, transparencia y responsabilidad, ¿no? A mi em passa molt que me conviden a xerrar estar esta parla de Pilar, no? un militar defensa no sé què i, i jo defenso el contrari. No? En, i, I que per cert no sempre diferitment tantes coses, m'acaben dient eh? que això és pues, polític, que mai, tu també tens alguna cosa a veure, però és cert, pues, l'efecte és un instrument, eh? de, un instrument per aconseguir tenir coses. Bueno, m'estic anant torna a donde está, pero muchas veces eh, me diuen esto que estás diciendo lo eh, has de demostrar es a decir, eh, yo normalmente justifico en David has de demostrar, has de, dir, has de convencer que, que tienes razón y digo, espera un momento, yo soy un prengado aquí, un entusiasta del tema que me ha venido a discutir, tú eres un personaje público y tú tienes la, la, la responsabilidad de explicarlo es decir, aquí en la taula ha sortido un fondo de cosas que la gente no sabe, que, que, que estamos bien y que nos hauríamos de explicar. O sea, hauríamos de justificar todo esto y decir que esto lo estoy haciendo para esto y para yo porque son cosas muy delicadas y son cosas muy chungas. Es decir, los políticos tenemos la responsabilidad de explicar muchas cosas y nos pues han de rendir cuentas a nosotros. Y tenernos al revés. O sea, que esto también ha de estar claro y hay que jugar en esa responsabilidad. Y finalmente es mejor empatía. Es decir, tú estabas diciendo que en guerres guerras eh, se ha solucionado una victoria militar ¿no? y bueno, ¿y eso era bueno para la gente? Decir, y ¿quina sociedad ha quedado? ¿no? Es decir, cuando, porque estamos hablando de que una parte ha arrasado a la otra ¿no? Y, bueno, y, y, y no pasa nada más, y la gente está contenta y, y, y ahora convió la gente, ¿no? es decir, explicar la guerra es decir, nosotros nos, pasa, nos quedamos sin feina y es una tragedia y lo que pasa en otros lugares no lo vamos a entender conciencia de qué es el que significa uh, uh, la guerra montes vegas parlen de morts veades parlen de desplazars refugiadas a vegades parlen de ferits pero no parlen de estructuración social de situación política económica de, del trauma de la de confianza en al TVI que no tornar mateix, de destrucción ambiental,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 ni cam des arguments o de les coses, des coses basen la gent que justifica totes aquestes barbaritats. Mi, mi, ni ni el desconeixement del que realment significa la empatia, és a dir, hosti, tu, posa tu l'altra costalla, iguals si et agradaria exclusió aèria tirant bombes aquí, dira més allà o el o el que siga, no? És nosos interessos que no te res aconsegueis meus, no? Exactament. Potser el, després de aquest, aquest dos eixos almenys de la paragogia i també de la informació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 però com accions també tenim una xarxa de 150 escoles no? objectores no? que també, i les tenim al nostre país i ho dic per positivitzar I hi havia molta gent en aquest país fa molt, fa molt temps que he lluitat no? i en broma podríem dir que si ens gerem país o un país sense exèrcit no? I, i, i, i jo crec que la, que la feina és molta i al final és un debat social i jo crec que l'Alejandro abans parlava de que sortirem de l'Akmanistan com passi el quan el 90% digui que marxem de l'Irat no?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 visquin fatal, que és el món que tenim a nosaltres i si això no és violència doncs que tingui algun teori de ciència política i tingui que no és violència econòmica social, d'eluminació, etc. <ríe> Se'ns atreva, se atreva per la pau, està clar. No, sí, sí, després d'aquesta notícia del que són els exèrcits informessin d'aquestes escení picoescolas subjectores de tots els investigadors de universitat que es neguen a participar en projectes militaristes, patrocinats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 jo feixia dues coses, perquè moltes vegades, quan, quan es troba la Pilar o la Alejandra, quan estem en debats i hi ha altres persones que pensen diferent que nosaltres, no? sempre ens acaben dient que sou uns buenistes, no? que és un discurs que també s'utilitza amb el tema del debat migratori, el buenismo, el buenismo. És que l'argument aquest té un contraargument que és, que és terrible. Això és l'alternativa a no és? El malisme. No? Perquè ho estan dient blanc sobre negre, o sigui, el que se es dedueix és l'alternativa a ser, no?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 en un municipi que va decidir fa 20 anys que no s'hi feia falta policia per autorregular se com a societat i per conviure. Però això es treballa. I això i són dos de, de feina, no? el, el problema de la ciutat que diré nosaltres és que no estem treballant res similar. No sé, d'aquí 20 anys no podem tindre les d'això. O sea, això, això costa, perquè al final és, és el que estaves dient tu, és que et a dir, això és de tots, això, això no... Vos que, que això costa. Y has dicho una, una, un tema que me ha venido al, al cap, ¿no? También me hacen otra pregunta, que fan hacen es, ¿al vez por tú no es justificable que un militar utilice la fuerza para tal...? Y <coughs> a Gandhi también le van preguntar, a Miguel li van decir, si tú tens ahí una pistola y está ahí una dona està embarassada i un altre el va matar, l'assassinarà i tindrà la pistola, tu què fas? I ja l'altre li pegarà un tir entre els dos ulls i el mataria. Ah, i tant, és que t'has posat una situació, dic, va, això, si han decidit per això, doncs bé, l'utilitzaria. Molts militars, estan, a vegades quan parlem, i tot això que estid dient sobre el qüestiona evidentment la situació militar, però no em poso en les les motivacions dels soldats, perquè cadascote una, igual que la gent que treballa en unes geos o treballa en les empreses cadascote una, no? Però ja molta gent a l'exèrcit, hi molta que treballa perquè és una opció laboral i tal, i altres que s'ho creu. I quan s'has parlaren ells de que no, és que jo treballo, ser soldat perquè, per això, per això, per això, per això. Jo acabes, jo acabes pensant només, les condicions també voldeia ser soldat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 O sea, no, o ni ara ni mai, o sea, no no funciona per la esencia no és es això y está per escrit, o sea, es, es, es, en, en tornar. O sea, que también desde de dins també també es es en es o sea, el estament militar también hi ha, diguem, una doctrinament i això és es, molt important de també saberò i fins i tot hem d'arribar allà. això que que estos debach y tas si arriben allá, eh, jo que te te te florit perquè molta gent acaba desilusionada en lo que significa això per que seadona de, de, de, de, de...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 de la va arrobes arroba gmail.com. de la Vall, A Ràdio Les Planes. l'eco de la vall.org l'eco de i també per internet a radiolesplanes.com